פרק נ"א: כה אמר אדוני, הנני מעיר על בבל ואל יושבי לב קמי רוח משחית, ושלחתי לבבל זרים וזרוה, ובוקקו את ארצה, כי היו עליה מסביב ביום רעה. אל ידרוך הדורך קשתו, ואל יתעל בסריונו.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 גם עשה את אשר דיבר אל יושבי בבל. שוכנתי על מים רבים רבת אוצרות בה, קיצך אמת ביטאך. נשבע אדוני צבאות בנפשו, כי אם מילאתיך אדם כילק, ואנו עליך הדד. עושה ארץ בכוחו, מכין תבל בחוכמתו.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 ולא ייקחו ממך אבן לפינה ואבן למוסדות, כי שיממות עולם תהיה נאום אדוני. שאו נס בארץ, תיקעו שופר בגויים, קדשו עליה גויים, השמיעו עליה ממלכות אררת, מיני ואשכנז, פיקדו עליה תפשר, העלו סוס,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 ואת האגמים שרפו באש, ואנשי המלחמה נבהלו. ככה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, בת בבל כגורן עת הדריכה, עוד מעט ובאה את הקציר לה. אכלני, הממני, נבוכד רצר מלך בבל, הציגני כלי ריק.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 כי תעלה בבל השמים, וכי תבצר מרום עוזה, מאתי יבואו שודדים לך נאום אדוני. קול זעקה מבבל, ושבר גדול מארץ כשדים. כי שודד אדוני את בבל, ואיבד ממנה קול גדול, והמו גליהם כמים רבים, ניתן שעום קולם.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 וראית וקראת את כל הדברים האלה ואמרת, אדוני, אתה דיברת אל המקום הזה להחריטו, לבלתי היות בו יושב למעדם ועד בהמה, כי שיממות עולם תהיה. והיה ככלותך לקרוא את הספר הזה, תקשור עליו אבן, והשלחתו אל תוך פרת. ואמרת, ככה תשקע בבל ולא תקום מפני הרעה אשר אנוכי מביא עליה ויעפו עד הנה דברי ירמיהו